напустивши на неї залізні орди своїх цинічних воїнів Але жінки, діти, старі люди, цілий народ покинути не призволяще. Коли ми ступнули на німецьку землю, то невидима щедра рука мого народу подбала про те, щоб суп і кашу з ротних кухонь отримували не тільки наші солдати, а й ті нещасні місцеві жителі, які опинилися між двох вогнів. Діпайку хліба наші комендатури виділяли для кожного з мешканців захоплених нами міст. Може, і не дуже європейського хліба, гливкого, темного, як земля, але ж хліба. Про нас казатимуть грабували, мародерствували, гwałтували жінок, палили все і нищили. Коли йде величезна армія, на її шляху буває все. За переднім валом визволителів, чистих і високих душ, які власною кров'ю оплачують кожен метр відвоюваної у фашистів землі, за цим велом повзе темна тилова маса, де змішано грішне з праведним, самовідданість межує з бідлістю, чесне виконання обов'язку несподівано стикається з шкурництвом і мерзенністю. Мені самому довелося брати участь у розстрілі двох мародерів, які шастили по будинках німецького містечка, щойно відбитого нами у фашистів. Але ж дим наших кухонь, хай бідний, не дуже смашний дим, лоскотаво обнадійливо ніздрі не тільки радянських солдатів, але й усіх тих німців, де ступав наш кирзовий чобіт. Не було в нас таких розкошів, як у американців і англійців, не знали наші бійці в своєму раціоні шоколадів, заморських фруктів, ніжного м'яса, вишуканих бісквітів. Зате вміли ділитися тим, що мали, і щедрість наша не мала меж. «А як же союзники?» – спитав я фрао Вільтруд. «Хіба союзники не дбають про цивільне населення?» Жінка подивилася на мене трохи спантеличено. «Я не знаю. Принаймні, я нічого не чула». «Гаразд». Не вспокоювався я. Облишмо союзників, але ось я мав контакти з суто німецькою владою. Чи ви чули про те, що в Кельні вже є німецький обербургомістер доктор Аденауер, той самий, що був ще до нацистів, отже ви маєте уряд, який повинен дбати про своїх людей? Як же пояснити, що ви сидите голодні і без будь-якої надії? Уряд?» Раовітруд спробувала навіть усміхнутися, хоч не було, мабуть, нічого недоречнішого для її пісного обличчя, ніж усміх, ви кажете, уряд. Але ж уряд ніколи не годував людей, принаймні я такого уряду не знаю. Ви сказали, що в Кельні є убер бургомістер доктор Аденауер. Я хочу повірити, бо це коли б доктор Аденауер повернув мені мого гюнтера, але я хочу вірити руським, які заберуть свою фрау Лисенко, і тоді мій гюнтер хоч не хоч сам прийде сюди і знайде свою вірну вільтру. І фрау запустила свою словесну селосорізку, вимкнула всі робильники, від'єдналася від світу, стала сліпа і глуха. Ось нагода мерщій схопитися і непомітно вислизнути звідси. Може і назусім відкрутитися від цієї непевної справи. Та мене зрадив Попов. Нам би переморгнутися. І ноги на плечі. А він скучив на рівні сам один з нежданим для його опецького тісті спритом. Перетнув кімнату і вже від порога заявив. Здається, в машині в мене є трохи галет. Збігою принесу. Мене принесено в жертву на побиття безладними словами, треба було сидіти і вдавати, що слухаєш. Щоправда, Попов ходив недовго, повернувся ж не тільки з пачкою галета, а кількома плиточками шоколаду американський солдатський шоколад, без яскравих обгорток, без станіолі в простому під пергаментний папері і великою банкою розчинної кави Нес як на голодне побутування фрау Вільтруд дари були воїстину царські. О, Боже, фрау Вільтруд не могла стямитися. Кава і шоколад? Шоколад і кава? Вона бігала довкола у пасистого попова, що стояв у кумедній позі різдвяного діда Мороза з дарунками в руках, сплескувала в долоні, розводила руками, поправляла в окуляри, розгублена, але щаслива, навіть у захваті. А я дивився на все це дійство і думав, що, мабуть, все ж таки, чоловіка, жінці, ніяким шоколадом не заміниш. Фрау Вільтруд, моби вловивши мою скептичну думку, враз стрепинулася, стала перед нами зовсім спокійна.